Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđu padaa. Dunja Luk je ostario, ali nije zapamtio, da insan bio, kad Islam ostavio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wasalamu. Allah Rasulillah i Obad U Buhari imam sahihu Nakon duže pauze Ako se sjećate, ko može da se sjeti Bili smo U poglavlji o imanu I imamo danas Hadis e, Koji je Imam Al-Buhari naveo S ciljem da nam ukaže Da veliki grih makoliki bio makoliki se u našim moćima činio ne izvodi iz jere svoga počinjaca je redu babun v in taifetani minil mu'minina katetelu fa aslihu bejna ula ajetu a ako se dvije skupine vjernika sukobe poubijaju زميرتي. عن نبي بكرة رضي الله عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبهم Od Ebu Bakrata, radijallahu anhu, nije Ebu Bakr, nego Ebu e Bakrata. Radijallahu anhu, preneseno je da je rekao Čuo sam Allahovog poslanika, salallahu arayhi ve selleme, kada je rekao Kada se sukabe dva muslimana sa svojim sabljama Svejedno, da li se radilo o pojedinačnom sukobu između dvojice ili grupi vjernika i ubica i ubijeni će u džahnu. a pa sam rekao, kaže Abu Bakre, ja Rasulullah Allaho poslani će, razumijemo za ubicu da će u džahnu. Ali zašto ubijeni? Pa je rekao i on je želio da ubije svoga brata. Znači on je došao u taj sukup s namjerom da ga ubije. A to što je kaderom određeno da je on bude ubijen, to je ništo drugo. Iz ovoga zaključujemo sljedeći. Prvo, Imam Buhari nam je naslovom želio reći da se ovde ne misli na vječni boravak u Dženimu. Ubistvo se smatra jednim od najvećih grija. I nikako nije u skladu sa poslaničkim misljama. Svi poslanici su imali za cilj da zaštite kod ljudi pet stvari. Znači, to je zajedničko svim poslanicima u šarijatu. A kaj im je zajednički, je li tako ili je? Znači, vjerovanje. Šarijat im je različiti, je li tako? Šarijat, su prvi. Međutim, šarijat kod svih je temeljio se na pet stvari. Kod svih poslanika temeljio se na pet stvari, Samo su neki propisi bili različiti od vremena da vremena, od prostora da prostora. Ali svaki propis je težio ka tome da zaštiti pet stvari kod ljudi. Prvo, vjeru. Drugo, život. I to život u smislu ubijstva, samoubijstva i nanošenje tjelesnih povreda, odnosno narušavanje zdravlja. Treće, zaštitu časti i poroda u tom smislu zabranjen je blud homoseksualizam i sve te vrste nastranosti to je bilo zajedničko s svim poslanicima četvrto da zaštite imetak pojedinca i u tom kontekstu svim, kod svih poslanika bila je zabranjeno krađa prevara i poslovanje sa nepoznanicom to zapamtite islamska ekonomija do današnjeg dana Bez obzira, na brojne knjige ovo, ovo, nakonako, temeli se na tri ta principa. Da nema prevare, krađe i nepoznanice u poslovanju. Time se štiti i metak ljudi. I peto, da se zaštiti rasu U tom kontekstu zabranjeno je alkohol, droga i slično što oduzima razum. Znači, svi poslanici imali su se, zbog toga ovdje Imam Buhari je naveo ovaj hadis, što je želio da istakne jedan od najvećih grijeha. A to je da čovjek ubije nekoga. Ali je naslovom gori i jajetom želio dokaza da i pored toga što je to ogroman gdje ne izvodi iz vjeri. I zato, iako, zato ovo poglavljaju imanu, nabeo baš ovaj hadis. Zašto? Zato što je želio da istakne da čovjek makoliki grijeh počinio ne izvodi ga to izvire. I bude u džehennemu ko što se prijeti u ovom hadisu neće biti vječno. Je li red? Ja hoću ovde sad da vi doživite jednu drugu fajdu. Jednu drugu, drugu korist. Kad biste ovaj hadis gledali ovako čitali šta bi bio zagdučak? jubica ubica i ubijeni idu u džahenu, znači nema za njih spasa gotovo završeno i tako dalje. A znači bilo bi ovde vječnost, podrazumijeva se, vidi se. Međutim, tekstovi se ne mogu posmatrati izolovano, iz opće konteksta objave, aj taj hadisa skupa zajedno. I zato stalno ponavljamo i podlačimo ne smije čovjek zabranjenog vjernika da žuri ili ako nije sposoban da donosi nekakve zaključke i propiseno na osnovu kojih rješi možeš razmišljati ali izložito nekom eko zna za koga se si siguran pouzan da će ti pojasniti možda griješiš možda nije to to što se ti razumiješ toga i zato baš ovdje je jako bitno i dolazi do izaže upravo da sa treći Iz ovog razlika zaključujemo da čovjek ako naumi da uradi loše djelo a bude ispriječen ne svojom voljom nego kaderom pišemo se kao da je učinio to loše djelo. U redu. Zašto? Zato što se djela pišu po namjerama. I ovaj mi bilo čudno kako to da i ubijeni ide u džehennem u redu ubica. Zato što je imao nijet namiru da ga ubija. A bio je spriječen ne svojom voljom, to je nešto drugo. Znači čovjek kad naumi da uradi loše djelo, pa bude spriječen ne svojom voljom, pišemo se kao da ga je uradio. Trde mi pospano, je vidim? gledate pospanog kuda Gospodar u u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u zemlje neba, malo nas na seđdu Dunja luk je ostario, zapamtio, da je insan sretan bio, kad je islam ostavio. Sljedeći hadis. Zulm on zulm. Što bi otprilike značilo da kao mali zulm. Morate znati da ima zuluma dvije vrste. Veliki zulm, tu se misli na veliki širk. I na mali zulm, tu se misli na grije. E ovdje prevod bi mogo biti kao mali zulm. Ne znači da je to mali zulom u smislu da je to nešto malo, nego mali zulom u odnosu na veliki, isto kao veliki mali širk. Postoji veliki i mali širk. Veliki širk koji izvodi iz vijera i zbog kojeg čovjek bude vječan u džemnemu, a mali širk je u stvari veliki grijeh, ali je od vrste grijeha koji je vezan za širk. Jel u reda. Isto tako postoji zulom, veliki i mali, Veliki izvodi izvjere, a to se misli na širke kufer, a mali ne izvodi izvjere, to su grijesi. Postoji također i veliki i mali nifak, licemjerstvo. Veliki nifak to je nifak ljudi koji su primili islam riječima, a ne vjeruju njega srcima. Iz nekog razloga, tamo iz neke materialne koristi, špioniranja ili bilo čega a mali nifak to su u stvari osobine licemjera koje se nađu kod vjernika. Ono što posljednice nam kaže kad govori glaže, kad, kad mu se povjeri iz nevjeri i tako dalje, to su osobine licemjera i to se zove mali nifak koje su loše osobine kod čovjeka i treba da ih se rješava. Ali ne misli se da on munajafik i licemir u pravom smislu da nosi veliki... Tako isto postoji veliki i mali kufor. Kufor nevjerovanje, veliki kufor je poricanje objave ili nečega što je opće poznato od vjere, i time čovjek biva nevjernik, a mali kufar su osobine koji se nađu kod čovjeka, ali na izvode i kajcijere. Kao što poslanice se nem za ženu, kaže i taj će nam hadis doći, ovdje u poglavljom imanu, da, da su žene nevjernice. Kažu Allaho poslanice, prevodim ovom bukvalno, naravno vi ste možda čitali prevod, prilagođen, značenja, ali bukvarno poslanik kaže že one su nevjernice. Zašto je Allaho poslanče? Da li to nevjeruje Allah? Kaže ne, nego poriču u dobročinjstvo muže. Znači, misli se, ne misli se da su one nevjernice skroz, ne su muslimanke, ali ima i tu lošu osobinu, mali kufur ima sebe, koji ne izvodi izvjere, ali se smatra lošom osobinom i grija. Jel uredim? ذا ويديم الحديث: الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم لهم الامن وهم مهتدون قال اصحاب رسول الله صلى الله وسلم: اينا لم يظلم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. وعبد الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود poznat yasad narocito i slično. Kaže da je nakon objave ajeta u suri Al-An'am, "Alladine amanu wa lam yalbisu imanuhum koji budu vjerovali i ne budu zulma činili, ne budu zulma činili, njima pripada sigurnost i oni će biti upućeni. Taj jako teško, pa ova shabija. I oni su došli Allahovom poslaniku ne znajući šta da radi jer oni su tako shvatali ajte. Znači kad dođe ajte od njega mora da primijeni I sad je došao ovaj ajte i njima jako teško, pa ovo teška primjena. Zašto? Zato što su oni zulum svatili opći zulum, mali zulum. Znači oni koji vjeruju zuluma zulumu ne čine. Pa su oni došli, kao, pa poslanče, ko od nas ne čini zulum Misli se, oni su shvatili da to to zahtjeva čovjeka kada bude bezgrešen. Znači da izbignu svaki vid zuluma. Pa je onda Allah Đelešanu objavio, odnosno poslanik sa salimim je pojasnio da se tu ne misli na zulum mali nego na zulum veliki, a to je širk. I proučuje mi ajati sura Lukman, inna širke la zulmun azim, zaista je najveći zulum, veliki zulum širk. To je činjenje i badeta drugom Bogu, a nemam vatruća. Jel u Ovo je klasičan primjer tumačenja Kur'ana sunneta. I ja ne mogu da se načudim nekim ljudima, kako pogotovo u novinama ovde, u nekim govore i tumače Kur'an, a negiraju sunneta. I to ja u principu se začudi ponekad mislim da oni negiraju jer ima tamo podjela sonnet, aha, da ima mutevacir, ovo ono. Ne, nego radi se o tome da negira se cijelokopni sonnet kao uopšte kao izvor To je zabluda, da ne može biti očitija zabluda. Jer evo i ja ovaj ajet ne bismo mogli shvatiti, shvatili bi ga u divovanskom značenju, Pa to je praktično da ako oće da bude siguran, na hiru to mora biti bez greša. A to nije moguće. Nema na ovaj poslanik pojasnio da se ovdje misli na veliki izolom, a to je širk. Evo da idu. iz ovoga vidimo. <clears throat> Također, veličinu Korana. Ulema je iz ovoga risa zaključila da je veličina Korana zaista nešto što čovjeka svaki put iznova ostavi bez teksta, jer i sam poslanik, kao najučenije biće, kao najpokornije bić dokazivalo je svoje stavodite Kur'anom. Jer kada im je da se tu misli na, na širk, šta je uradio? Naveo ajet. To je naođenje dokaza. Ali tako da mi je? Međutim, postoji konsenzu Suleme u Sululfika da Alim nije dužan da navodi dokaz u odgovoru na neko pitanje. Ima pravo, na osnovu drugih hadisa, ima pravo da, na, da ne navodi dokaz i da kaže čovjeku samo može, ne može, halal ili nije halal. Ali također, onaj koji pita, ima pravo da traži dokaz. I da to ne treba da ljuti nikog. Znači, ima učenjak pravo da ne kaže dokaz u odgovoru, ali onaj koji pita ima pravo da traži dokaz za to što je rekao. Ili vidu? Hm. Iz ovog Hadisa također mi zaključujemo kakav je ispravan odnos prema Kur'anu. Ovaj hadis i njemu slični, naveli su učenjake, poput Ibnolka ima i drugih, da donesu sledeći zaključak. A to je da ispravan odnos prema Kur'anu biva, ogleda se u četiri stavke. Ogleda se šta? U četiri stavke. Prva je Čitanje Korana. Njel u Druga je razmišljanje o njemu. Vidiš ovdje ovi ashabi su odmah gledali šta, kuda, kako. Kaže Šihar Banin u svojoj zbici vjero dostavnih hadisa ba, naslov razmišljati o Koranu je vađut. Zatim je naveo hadis kod i muslima kom što je stoji da je poslanik Allahov selam jednom ustao na večer očistio zube skinuo mm. posudu s vodom i proučio je ajete zadnje ajete sure Ali Imran Inna fi khalqi samawati wal ardi wa Zaista u stvaranju nebesa zemlje E, ima za, znakova za one koji su razumom obdareni, oni koji Allah spominju sjedeći i tako dalje do kraja ajeta na kraju je poslanik san Allaho alaihi sallam rekao teško onome koji ih prouči a on njima ne razmisli Hadis je u muslimom sahih kaže ulema između ostalog i šehalbaniju u, to, u naslovu tog hadisa na osnovu tog hadisa i njemu sličnih mi zaključujemo da razmišljati u Koranu je vađen Nije nešto proizvodno. To je Imam Kurtobi u svom tefsiru u Surije Nisa još jasnije naglasio rekavši u ajetu gdje Allah r.a. kaže afe lajete debberuna u Koran a zašto oni ne razmišljaju u Koranu? Imam Kurtobi je uzeo obzir da je ajet medinski <coughs> i da je objavljen u Medini i rekao sljedeće A Ajec se obraćamo monaficima i kori ih zbog toga zašto ne razmišljaju o Kur'anu. I iz se zaključuje da je nerazmišljanje razmišljanje o Kur'anu osobina ni fak. Osobina šta? Ni fak. Treći posle razmišljanje jeste primjena. Šta? Primjena. I zato se ovde i došli ovi Ashabi, pali na kolena, u nekim predanima spomniu, da su so plakali i svašta nešto, jer se bojali da neči moć primijenti. Ova je propisa. Primijena. I zato naši učenjeci kažu u tafsiru ajeta, gde Allah Ršanu kaže Lladine jetlune il kitabe haqqa tilavati. Lladine jetlunehu haqqa tilavati. Ulajike yu'minu nebih. Ima i onih koji knjigu, to je stobljavu, čitaju istinski. Oni su pravi vijenici u knjigu. Kažu u tefsiru toga, čitaju istinski, to jeste radi po onome što je u njoj. To je istinsko čitanje. I zbog toga mi imamo u Koranu, ali on se ono kaže, utlu mauhije i leg. Čitaj ono što ti se objavljuje. Ali utlu, što znači utlu? To je tilavet. Jeste čuli za tilavet? Tilavet ovog za učenje Kur'ana kaže se šta? Tilavet. tilavet riječ tilavet dolazi od glagola što znači nešto dolazi iza. Zato se ta riječ koristi samo za Kur'an. Znači, kad samo učenje, sam izraz, glagol koji je došao u Kur'anu za Kur'an, znači da iza njega dolazi nešto za tog čitanja dolazi nešto, a to je dijelo. I redu I četvrto je obznana drugim ljudima, poziv drugih da vjeruju i da prihvate. I snabimo to Mar, Ar, Dan, Džahirin i ti jasno ljudima obznani ono što im se ređuje i što ti je naređeno i kloni se nesnogice. i u redu staćemo ovdje kod hadisa, koji inače zabilježi imam muslim tako da je on tefeku na regiju a Imam Buhari ga je zabilježio na sedam mjesta u svojoj zbirci a sljedeće naše poglavlje govori o znakovima monafika a Imam Buhari je to poglavlje smjestio u poglavlja o imanu s namirom da nam ukaže šta to narušava iman والله وعلى رسول alonas nasajdu pada dunyalukje ostariyo alinie zapamtiyo daye insan bio kadje islam ostavio